Фредерік Бакман, тут була Бріт Марі. Розділ перший. Вилки, ножі, ложки. Лише в такому порядку. Зрозуміло, Бріт Марі не з тих, хто засуджує інших, ні в якому разі, але жодній цивілізованій людині не спаде на думку розкладати столові прибори кухонному ящику, якось інакше. Бріт Марі нікого не засуджує, ні в якому разі. Але ж ми не тварини? Був січневий понеділок. Брід Марі сиділа за столом у маленькому приміщенні служби зайнятості. Ні, столові прибори тут, звісно ж, ні до чого. Але вони симптом того, що все стало неправильно. Столові прибори повинні лежати, як завжди. Тому що життя має йти, як завжди. Як завжди – значить пристойно. На кухні порядок, на балконі прибрано, діти схожі тому що насправді це клопітніше, ніж може здатися мати балкон. І, звичайно, у звичайному житті люди не ходять до служби зайнятості. Дівчина, що тут працює, стрижена коротко, як хлопчик. Звісно ж, нічого страшного, це сучасно, а Брід Марі – людина без забобонів. Дівчина тицьнула пальцем у папір і посміхнулася, наче кудись поспішала. «Просто впишіть сюди ім'я, особистий номер», та адресу. Бріт Марі має зареєструватися, наче Бріт Марі кримінальний елемент. Наче вона з'явилася вкрасти роботу. З молоком та цукром? Запитала дівчина і відразу поставила на столик каву в пластиковому стаканчику. Бріт Марі нікого не засуджує, зрозуміло ж ні, але ж як таке взагалі можливо? Пластиковий стаканчик? Ми що, на воєнному стані? Бріт Марі хотіла поставити це питання. Але оскільки Кент постійно твердить, що бріт Марі треба соціалізуватися, вона лише усміхнулася якомога дипломатичніше, чекаючи, коли їй запропонують підставку під стаканчик. Кент – це чоловік Брит Марі. Він – підприємець. Неймовірно, неймовірно успішний. Веде відносини з Німеччиною і давно соціалізувався. Дівчина принесла дві маленькі упаковки молока тривалого зберігання потім пластиковий стаканчик із пластмасовими ложечками. І якби вона принесла змію, бріт Марі жахнулася б менше. «Не треба молока та цукру?» – зрозуміла дівчина. Брід Марі похитала головою і провела рукою по столу, ніби скидаючись на невидимі крихти. По всьому столу лежали папери у такому безладі. Прибиратися дівчині, звичайно, ніколи. Треба кар'єру робити. «Окей». «Просто впишіть сюди свою адресу», – усміхнулася дівчина паперу. Бріт Марі уперлась поглядом у коліна, струсила невидимі крихти зі спідниці. Їй так хотілося додому, до ящика зі столовими приборами, до звичного життя. Так хочеться, що був Кент, адже всі папери завжди заповнював він. Ось чому, коли дівчина вже відкрила рота, Бріт Марі обірвала її на півслові. «Вам не важко дати мені щось, на що я можу поставити чашку?» – викарбувала вона, клавши всю природу доброзичливості у слово «чашка» стосовно пластикового стаканчика. «Що?» – незрозуміла дівчина, – не чашки можна ставити обияк. Брід Марі посміхнулася якомога соціалізованіше. «Ви забули дати мені підставку під чашку!» Чи бачите, я не можу, щоб через мене на вашому столі залишилася пляма? Дівчина по той бік столу, схоже, не усвідомлювала, наскільки це важливо ставити чашку на підставку або користуватися пристойним посудом або, судячи з її стрижки, іноді поглядати в дзеркало Та яка різниця, ставте сюди, безтурботно відповіла вона, вказала на місце на столі не наче все у житті так просто Не наче зовсім неважливо Ставиш чашку на підставку чи ні І в якому порядку розкладаєш столові прибори Дівчина постукала ручкою по графі адреса проживання Брід Марі дуже терпляче видихнула через ніс, Не зітхнула ні, ні, ні в якому разі Ми ж не ставитимемо кавові чашки прямо на стіл Від гарячого, знаєте, залишаються плями Дівчина подивилася на стіл, який виглядав так, наче малюки їли картоплю прямо з нього, садовими вилами, в темряві. Усміхнулася. Та яка різниця, він не так увесь обліз і в подряпинах. У бріт Марі все закричало. «Вам, звичайно, не спадало на думку, що це через те, що ви не користуєтесь підставками», констатувала вона. «Зрозуміло доброзичливо», але не пасивно-агресивно, як сказали про неї діти Кента, коли думали, що вона не чує. Брід Марі зовсім не пасивно-агресивна, вона просто дбає про всіх. Якось вона почула, як діти Кента назвали її пасивно-агресивною і кілька тижнів дуже дбала про оточуючих. Вигляд у дівчини зі служби зайнятості став трохи напруженим. Вона потерла брови. «Ну, вас звуть Брід, так?» Бріт Марі. Бріт мене називає тільки сестра? Поправила Бріт Марі. Ви тільки заповніть папери, будь ласка. Бріт Марі zerкла на документ, що вимагає викласти, де вона живе і хто така. Скільки ж безглуздих документів треба сьогодні зібрати, щоб вважатися людиною. Суспільство не підпустить тебе до себе, поки не пред'явиш йому купу безглуздих довідок. Зрештою, вона неохоче вписала ім'я, прізвище, особистий номер та номер мобільного. Графа адреса проживання залишилася порожньою. «Яка у вас освіта?» – продовжувала допитуватись дівчина. Бріт Марі вчепилася в сумочку. «З вашого дозволу, у мене чудова освіта!» – поінформувала вона. «Але офіційно ви нічого не закінчували?» Бріт Марі коротко видихнула. Не пирхнула, зрозуміло, Брід Марі не з тих, хто пирхає. З вашого дозволу, я розгадала величезну кількість кросхордів. Без освіти подібне просто неможливе. Парирувала вона. І відпила крихітний ковток кави. Зовсім не такого, якого варить Кент. Кент варить надзвичайно смачну каву. Це всі знають. Брід Марі відповідає за підставки, а Кент за каву. Так влаштоване їхнє суспільне життя. О, схвильовано посміхнулася дівчина. Спробувала зайти з іншого кінця. А який у вас досвід роботи? Моя остання посада – офіціантка. Я отримала винятково хороші рекомендації, повідомила Брит Марі. Дівчина, здається, підбадьорилась, але ненадовго. А коли це було? – запитала вона. У 78-му році. о. Дівчина спробувала знову зобразити посмішку, без особливого успіху. Потім зробила ще один захід. І з того часу ви не працювали? З того часу не минуло жодного дня, щоб я не працювала. Я допомагала чоловікові вести справи його підприємства, образилась Берік Марі. Дівчина знову надихнулася. Можна подумати, вона спеціально цьому навчалася. «Яку роботу ви виконували на цьому підприємстві?» «Я виховувала дітей і дбала про те, щоб наш будинок виглядав пристойно». Дівчина усміхнулася, приховуючи розчарування. Так усміхаються люди, які не розуміють різниці між житплощею та будинком. А вся різниця насправді у турботі. Про те, що були підставки під справжні кавові чашки – щоб вранці покривало було натягнуто на ліжко так туго, що якщо, каже жартома Кент своїм знайомим, спіткнешся о поріг спальні, то швидше зламаєш ногу о покривало, ніж о підлогу. Бріт Марі терпіти не могла таких жартів. Цивілізовані люди піднімають ноги, переступаючи поріг спальні. А вже ж це так важливо бути людьми. Коли вони з Кентом кудись їдуть, Брід Марі 20 хвилин посипає матрац пекарським порошком, перш ніж постолити покривало. У пекарському порошку міститься сода – бікарбон натрію, він вбирає бруд та вологу. На досвід Брід Марі сода допомагає майже від усього. Кен зазвичай бурчить, що вона запізнюється, тоді Брід Марі стримана, складає руки в замок на животі і відповідає – Перед від'їздом обов'язково потрібно застелити ліжко. Що, якщо ми загинемо? Ось тому Брід Марі ненавидить всякі поїздки. Смерть. Від смерті не може допомогти навіть сода. Кент каже, що вона перегинає ціпок. І тоді всередині у Брід Марі все кричить. Люди раз у раз гинуть у поїздках. Якщо домовласник зламає двері квартири та виявить несвіжий матрас, що подумають сусіди, що Кент і бріт Марі жили в багнюці, як свині? Дівчина подивилась на годинник. Ну, добре, брід Марі її то ні почула деяку критику і відразу перейшла в оборону. Діти, близнюки, у нас є балкон. З балконом більше клопоту, ніж здається. Дівчина повільно кивнула. Скільки років вашим дітям? Це діти Кента, їм по тридцять. Дівчина кивнула ще повільніше. «Отже, вони вже не живуть з вами». «Зрозуміло, ні». Дівчина почухала стрижку, ніби щось там шукала. «А вам 63?» «Так», – відповіла бріт Марі, так ніби це факт, не мав жодного значення. Дівчина кашлянула, ніби мов би деяке значення, у факту все ж таки було. «Ну, бріт Марі, якщо чесно, враховуючи фінансову кризу і таке інше – то буде важко знайти роботу у вашій ситуації». Слово «ситуація» дівчина вимовила так, ніби воно спало їй на думку аж ніяк не першим. Брит Марі зітхнула і поблажливо посміхнулася. «Кент каже, що фінансова криза минула. Він, знаєте, підприємець. Так що він розуміється на таких речах, які, можливо, дещо виходять за область вашої компетенції». Дівчина невиправно довго моргала. Потім глянула на годинок. «Ну, так, я зареєструвала вас і...» Здається, вона засмутилася. Це засмутило бріт Марі. Тому вона вирішила сказати дівчині щось приємне. Тим самим виявити свою доброзичливість. Бріт Марі оглянула кабінет у пошуках відповідного предмета для комплімента. І нарешті сказала. «У вас дуже сучасна стрижка» і посміхнулася вкрай соціалізовано. Дівчина машинально розкидала волосся над чоло. "Що? А, дякую. Це сміливо, така коротка стрижка, адже у вас дуже велике чоло", доброзичливо кивнула Берта Марі. Дівчина правду сказати, здавалось, дуже збентеженою, незважаючи на комплімент. "Так, воно й буває, коли у наші дні намагаєшся спілкуватися із молоддю". Дівчина піднялася із стільця Дякую, що прийшли, Бріт Марі. Тепер ви є у нашій базі даних. До зв'язку. Вона протягнула руку. Бріт Марі встала і засунула їй у руку пластикову склянку з кавою. "Коли?" поцікавилась вона. "Ну, взагалі важко сказати." Бріт Марі дипломатично посміхнулась. "Ні в якому, ні в якому разі не осудливо." «Зрозуміло, я просто сидітиму й чекатиму, неначе мені більше немає, чим зайнятися. Ви це мали на увазі?» Дівчина прокотнула. «Ну, наш співробітник з'яжеться з вами щодо курсів з працевлаштування. Мені не потрібні курси, мені потрібна робота», – спробувала пояснити Брід Марі. «Так-так, але мені важко сказати, коли щось з'явиться», – спробувала викрутитись дівчина». Брід Марі виняла з сумочки записник. «Скажімо завтра». «Що?» «Може щось з'явитися завтра?» – запитала бріт Марі. Дівчина закашлялась. «Ну якби, може, з'явилось, то я…» Брід Марі дістала сумочки у лівець, сердито подивилась спочатку на його вістря, потім на дівчину. «Вам не важко дати мені точилку?» «Точилку?» – перепитала дівчина, так ніби йшлося про магічний артефакт десятилітньої давності. «Мені треба внести нашу зустріч до списку справ», сухо повідомила Брід Марі. Деякі люди не розуміють важливість списків, але бог світок Брід Марі не з таких. Має стільки списків, що доводилось завести окремий список для списків. Інакше може статися будь-що. Вона помре або забуде купити соду. Дівчина протягнула їй ручку, Пробурмотівши щось на кшталт, але взагалі завтра в мене немає часу. Але бріт Марі примружилась, на ручку і ніби не чула. Ми ж не писатимемо список чорнилом, вигукнула вона. Як людина не розуміє, що пункти в списку іноді доводиться витирати гумкою. Судячи з вигляду дівчини, їй уже хотілося, щоб бріт Марі пішла. Іншої немає, але все одно мені завтра ніколи мій колега вам дзвонить. Аха-ха, перебило Бріт Марі. Бріт Марі часто каже аха-ха, не як ха-ха, коли сміються, бо як аха-ха, момент найсильнішого розчарування, коли виявляється мокрий рушник на підлозі ванної кімнати. Аха-ха. Потім Бріт Марі відразу підтискає губи, щоб дати зрозуміти: аха-ха. Це означає, що вона має намір сказати про цю справу і то, як виняток Дівчина вагалася, в Марі тримала ручку так, наче та була чимось перемазана. Знайшла у книжці список із позначкою вівторок. І на горі над «прибратися» та «сходити в магазин» записала «Зателефонують зі служби зайнятості» і простягла ручку дівчині та натхненно посміхнулася. «Рада зустрічі, ми з вами зв'яжемось», – сказала вона так, наче те і інше зовсім не відповідало дійсності. Аха-ха, кинула Брід Марі, після чого пішла зі служби зайнятості. Дівчина, звичайно, думає, що це їхня остання зустріч, бо зовсім не розуміє, наскільки серйозно Брід Марі ставиться до своїх списків. Дівчина явно ніколи не бачила балкон Брід Марі. А це, на рідкість, на диво пристойний балкон. На вулиці Січень, у повітрі зимовий холод, але сніг, так і не ліг. Мінусова температура доказів поки що не залишила. Найгірша пора року для балконних рослин. Залишивши службу зайнятості, Бріт Марі зі списком покупок вирушила до супермаркету. Не до свого звичного. Вона не любить ходити до магазину сама, бо не любить котити візок. Візок завжди котить Кент. А Бріт Марі йде поруч і тримається за край. Не тому, що намагається керувати а тому, що їй подобається триматися за речі, за які тримається Кент. Вони начебто рухаються до своєї мети. Вечерю Брідмарі з'їла холодною, рівно о шостій. Вона так звикла всю ніч сидіти і чекати Кента, що хотіла відкласти його порцію в холодильник. Але єдиний холодильник, який тут є, виявився повних маленьких пляшок із спиртним. Брідмарі Марі сиділа на ліжку, не на своєму ліжку. Потерла безіменний палець, погана звичка, що проявляється від нервозності. Кілька днів тому Брід Марія сиділа на своєму ліжку і крутила обручку, після того як особливо ретельно посипала матрац пекарським порошком. Тепер вона терла білий слід на пальці, де завжди була обручка. Будівля має адресу, але це безумовно не житлова площа і не будинок. На підлозі два довіх ящики для балконних квітів. Але у готельному номері немає балкона. Бріт Марі більше має, де сидіти і чекати всю ніч. І все-таки вона сиділа і чекала. Розділ другий. Служба зайнятості відкривається о дев'ятій ранку. Бріт Марі, не бажаючи здатися нестирливою, почекала до двох хвилин на десяту. Сьогодні ви мали зателефонувати. тіні вимогливості в голосі повідомила вона, поки дівчина відчиняла двері офісу. Сьогодні її коротко стрижене волосся лежало по-іншому, швидше на бік, ніж прямо. Не тому, що так було задумано, просто волосся лягло на той самий бік, на який дівчина спала. Що ж, так звичайно практичніше, адже на перукарню часу немає. Треба робити кар'єру. Брит Марі нікого не засуджує, але сама вона поклала волосся так, як укладає волосся, коли вважає це важливим. Що? вигукнула дівчина, причому вираз її обличчя був аж ніяк не позитивним. В офісі сиділи незнайомі люди з пластиковими склянками. Хто це? побажала дізнатися бріть Марі. У мене зустріч, відповіла дівчина. Ага, це безумовно важливо, констатувала бріть Марі і розправила видну складку на спідниці. Так, ну, зам'ялася дівчина. Бріть Марі кивнула. І з розумінням, аж ніяк не засуджуючи, констатувала. А я, звичайно, нічого не значу? Дівчина зіщулася, наче раптом одяг став їй не за розміром. Ну, я ж ніби говорила вам, що дам знати, якщо щось з'явиться. Я не обіцяла, що це буде... Винявши сумочки записник, Брід Марі сказала. Я внесла нашу зустріч до списку. Дівчина потерла пальцями лоба, наче намацала там невидимий тьвах. «Я сказала, можливо, сьогодні». Бріт Марі посміхнулася винятково доброзичливою усмішкою. «Розумієте, я б не стала вносити нашу зустріч до списку, якби ви про це не сказали». Дівчина зітхнула. «У мене зустріч, я вина». «Можливо, ви б мали більше часу на пошуки вакансій, якби ви не сиділи цілими днями на зустрічах». В голосі Бріт Марі звучало стільки турботи. «Мені дуже шкода, але я справді не можу вам допомогти!» Дівчина подивилась на годинник. Брід Марі з разючим нетерпінням видихнула через ніс. «Ви зобов'язані! Ось перелік! Розумієте, це ваш недогляд!» «Що?» Очі у дівчини злегка округлились. Брід Марі виставила сумочку перед собою і вчепилася в неї обома руками, немов у кермо самоката. «Ви змусили мене писати ручкою!» Тому написаного вже не зітреш». Дівчина, кашлянувши, повернула записну книжку Брит Марі. «Мені дуже шкода, що ми не зрозуміли одне одного, але я мушу повернутися на зустріч». Брит Марі міцніше вчепилася в сумочку. «Ах, ах отже я маю сидіти тут і чекати, ніби мені більше немає чим зайнятися. Напевне, ви саме так і думаєте». Ні, я хотіла сказати, спробувала вивернутися дівчина, але бріть Марі вже вмостилася на стілець у коридорі. Попередньо протерши його на свою хустинкою, зрозуміло, ми ж люди. Дівчина зачинила двері з подихом і, заплющивши очі, приблизно так задувають свічки на торті, загадавши бажання. Бріть Марі залишилася в коридорі одна. На дверях дівчини, трохи нижче ручки, виднілися дві наклейки. На такій висоті. Наче це наклеювали діти. На наклейках футбольні м'ячі. Брет Марі вони нагадали про Кента, тому що Кент любить футбол. Футбол він любить найбільше в світі, навіть більше, ніж розповідати, скільки коштують його речі. А це вже бог світу Кент любить. Під час важливих футбольних матчів ранкова газета замість програми з кросфордами виходить із спеціальним додатком про футбол. І в такі дні – від Кента слова розумного не досягнеш. Коли Брід Марі запитує, що він хоче на вечерю, Кент бурмоче, не відриваючи поляд від м'яча. Та яка різниця? Брід Марі ніколи цьому футболу не пробачить. Футбол забирає у неї Кента і додаток з кросфордами. Брід Марі потерла білу пляму на безіменному пальці. Згадала та останній раз, коли програму з кросфордами замінили на футбольну. Вона тоді чотири рази прочитала всю решту газети, сподіваючись, що на якійсь сторінці ховається кросфордик, який вона пропустила. Кросфорда не було, зате була замітка про смерть жінки, ровесниці Брет Марі. Цю замітку Брет Марі не забуде ніколи. Там говорилося, що жінка, перш ніж її знайшли, пролежала мертвою кілька тижнів. Сусіди поскаржились на сморід, що виходив з її квартири. Брід Марі все ж думала і думала, який же жах, коли сусіди скаржаться на сморід. У замітці говорилося, смерть настала від природних причин. За свідченням сусіда, коли домогосподар увійшов до квартири, на столі все ще стояли тарілки. Брід Марі запитала Кента, що на його думку їла та жінка. Жахливо, мабуть, померте за вечерію, наче ти її щось зіпсоване. Кент буркнув, та яка різниця? і додав гучність футболу. У Брит Марі все закричало. Різниця велика, вечеря має значення. Повільно минуло години. Двері дівчиного кабінету нарешті відчинилися. Звідти вийшли люди. Дівчина натхненно посміхаючись попрощалась з усіма. Побачивши Брит Марі, ентузіазм у її посмачці поменшало. А ви ще тут? Ну як би Брит Марі, мені страшенно шкода, але в мене немає часу. Бріт-Марі встала, струсила зі спідниці невидимі крихти. Це я розумію, вам треба робити кар'єру, і у вас природно немає часу на когось на зразок мене. Слово кар'єра Бріт-Марі вимовила з турботою в голосі, без найменшого засудження. Проте дівчина, здається, все ж таки почула в цьому осуд, тому що обличчя в неї стало таке, як у однієї з, з сусідок Бріт-Марі, якій Бріт-Марі спробувала висловити свою турботу. Сусідка обзивала Брід Марі старою перечницею, тільки тому, що Бріт Марі зателефонувала їй у двері і доброзичливо повідомила про правила користування загальнобудинкової пральні. Четверта, Брід Марі дуже образилась. Не на стару, це вона ж таки змогла винести. Але яка ж Бріт Марі – перечниця, вона дбайлива, а це зовсім інше. Вона пояснювала це сусідці щоразу, як вони зустрічалися – Поки через кілька місяців Тена закричала. «Та скільки можна? Товкти одне й те ж саме. Чорт забирай!» Брід Марі ці слова глибоко поранили, тому що вона не стихто товпмачить. «Хіба я така? Як ти гадаєш, Кент? Як ти думаєш? Я товчу?» Спитала вона Кента того вечора. Е, «Не наче ні», – пробурмотів Кент. «От і я. Саме це я й говорю». Нічого я не тувчу, кивнула бріт-марі. Після цього вона всю ніч пролежала без сну. Вона розхвилювалася через те, що в будинку є люди, які абсолютно несправедливо вважають, ніби бріт-марі, здатна тукмачити. Мені дуже шкода, але нетерпляче почала дівчина, явно маючи намір випроводити бріт-марі. Тому бріт-марі перебила, кивнувши на наклейки. Якщо ви любите футбол, вам, мабуть, це подобається. Так, вам також? Засміялася дівчина. Зрозуміло, ні, пояснила ситуацію Бріт Марі. Ага. Ах, дівчина здиркнула на свій нарушний годинник. Потім на ще один настільний. Вона явно намірилась витворити Бріт Марі. Тож Бріт Марі вирішила виявити деяку соціалізованість. У вас сьогодні волосся лежить по-іншому, зауважила вона. Що? Брід Марі посміхнулася. «Стрижка виглядає не як учора. Зрозуміло, це сучасно, коли нічого не треба вирішувати». І одразу додала. «Зрозуміло, нічого страшного. Адже Бріт Марі нікого не засуджує». Дівчина відкашлялась. «Окей, дякую, але тепер я...» «Схоже, це дуже практично». «Стрижка», схвильовано кивнула Брід Марі. Насправді коротке волосся стерчало на всі боки. Насправді коротке волосся стирчало на всі боки, ніби хтось пролив апельсиновий сік на килим з ворсом. Кент постійно це робив, коли пив горілку за апельсиновим соком під час цих футбольних матчів, поки Брід Марі не вирішила, що з неї достатньо і не перетягла килим у гостюву кімнату. Це було 13 років тому, але вона й досі думає про це. Килими і Брід Марі – та її спогади у цьому сенсі схожі, з них важко вивести плями Але стрижка, звичайно, може бути будь-якою Сьогодні вона нагадує кріп, який виростали у горшку на балконі Нічого страшного, ясна річ Проти кроку Бріт Марі немає жодних упереджень Дівчина кашлянула, стрижка ніяк не проявила себе На жаль, я не маю часу А коли буде, уточнила Бріт Марі Дівчина дихала, наче дуже повний чоловік, а не дуже худенька дівчина. В якому сенсі? Бріт Марі дістала записник і методично пройшлася по списках справ. «У мене є час о третій годині». «У мене все сьогодні розписано», – спробувала дівчина. «Також я можу зустрітися з вами о четвертій або о п'ятій годині», – сказала Бріт Марі. «Сьогодні ми закриваємося о п'ятій». «Значить, домовимось на п'ять», – підсумувала Брід Марі. І наготувалася зробити позначку у списку. Свіжозаточений олівець матеріалізувався між її вказівними та великими пальцями. «Але ж я кажу, не вийде», – простогнала дівчина. «Значить, о п'ятій ви зайняті?» «Так, ну як, ми закриваємось?» «А потім, після п'яти, ми можемо зустрітися?» – зауважила бріт Марі. Ш «Що?» Брід Марі посміхнулася з, боїстинно, ангельським терпінням. «Я не хочу з вами сваритися, зовсім не хочу. Але, голубенько, хіба у нас військовий стан?» Цивілізовані люди вечеряють о шостій, так що пізніше п'ятої для зустрічі запізно. Ви так не думаєте? «Так. Як, на вашу думку, ми можемо зустрітися за вечерею?» «Ні, ну, а що?» Брід Марі кивнула, так ніби кивок коштував її величезного зусилля. «Ах, ха-ха, у такому разі постарайтесь не спізнюватись, інакше картопля охолоне». І вона записала «18.00, вечеря». Дівчина ще щось кричала їй услід, слід, але Брід Марі вже пішла. У неї немає часу, стояти і товхти однеї теж цілий день. На годиноку було 9.35. Знову в двері постукали, рівно об одинадцятій. За дверима опинилася дбайлива Брід Марі. «У вас є на щось алерія?» – запитала вона. «Чого?» – обізвалась дівчина. «Ну є щось, чого ви не їсте?» – пояснила Брід Марі з тим спокоєм, яким слід озброїтись, говорячи з людиною, яка на будь-яке твоє запитання відповідає «Чого?» «Я вегетарянка», – видавала дівчина. Брід Марі вийняла за «Ага», – дівчина засупіла. «Але ж я пояснила, що сьогодні ввечері не можу. Ви рибу їсте?» – перебила Брід Марі. «Так, ну так їм, але я ж ж... Ска... Риба не вегетаріанська їжа, це м'ясо. М'ясо риби», – пояснила Брід Марі. Дівчина притиснула кінчик пальців до віків. Так роблять, коли звикли пояснювати складні речі, простими словами лише тому, що багатьом здається – що прості складні речення треба вміти просто говорити. Я не їм червоного м'яса, але людям зазвичай зрозуміліше, якщо я говорю, що я вегетаріанка. Бріт Марі прийняла це до уваги. «Ви їсте лосося?» – спитала вона і співчутливо уточнила. «Це, знаєте, риба?» «Так, я їм лосося», – визнала дівчина. Бріт Марі вструсила невидимі крихти з підниці. Розправила на існуючу складку. Але м'ясо у лосося червоне. Може, дівчина збиралася щось відповісти, але Бріт Марі вже поспішила геть. Лосось Бріт Марі готує чудово, тому що лосось – єдина риба, яку любить Кент. Щодня о п'ятій годині бріт Марі дзвонить йому і запитує, чи повернеться він додому о шостій на вечерю. Кент майже завжди каже «ні» бо має зустріч із німцями. Але коли б він не прийшов додому, гаряча вечеря завжди на столі. Ах, значить не смачно, каже зазвичай бріт Марі, поки Кенджо жує, і в її голосі ні то не скарги. Ну то що ж ти, що ти, дуже смачно, дуже, бурмочить Кенд, не відриваючи погляду від спортивної сторінки в ранковій газеті. Він читає ранкову газету ввечері, тому бріт Марі – все тихенько кричить. «Якщо смачно, мені було б приємно, якби ти це сказав», – каже вона зазвичай. І струшує зі скотертини, рукою невидимі крихти. «Господи Боже, Брід Марі, я ж сказав, дуже смачно!» Незрозуміло заперечує Кент, продовжуючи вичищати щось у телефоні. Брід Марі зазвичай піднімається і струшує невидимі крихти в раковину. Потім розвантажує посудомийку і розкладає столові прибори, як належить. Кен зазвичай ставить свою тарілку в мийку, дивиться результати матчів у телетексті та лягає спати. Бріт Марі підбирає з підлої спальні його сорочку і відносить до пральної машини. Потім кладе на місце його бритву у ванній кімнаті. Кен зазвичай стверджує, що вона ховає його бритву. Вранці він стоїть і кричить: Бріт Марі! Коли не може знайти бритви, але, звичайно ж, бритмарі нічого не ховає. Вона кладе речі на своє місце. Є різниця, іноді вона кладе їх на місце для порядку, а іноді, щоб почути, як Кент вигукує ім'я вранці. Тому що бритмарі дуже любить, коли він гукає її на ім'я. Потім день йде своєю чергою, Кент повертається додому пізно, вечеріє – Дивиться результати футболу-матчу по телеканалу і лягає спати. Брід Марі замочує його сорочку. Їй хочеться, щоб колись він поклав сорочку в пральну машинку сам. Щоб сам сказав, що вечеря смачна. Щоб їй не треба було випрошувати ці слова. Вечеря – це важливо. Як смачно – це важливо. Розділ третій. Біля дверей служби зайнятості Брід Марі була без п'яти п'ять. Тому що з'являтися на зустріч раніше призначеного часу невічливо. Вітер тихо ворушив її волосся. Брід Марі так не вистачало її балкона, що вона заморужилась до болю у скронях. Зазвичай вона працює на балконі ночами, чекаючи Кента. Він завжди каже «Не чекай мене, лягай!» І все ж таки вона й не лягає. З балкона видно машину Кента. І коли він входить, гаряча вечеря вже на столі. Коли Кен засинає, Бріт Марі підбирає з підлоги його сорочку, і відносить у пральну машинку. Якщо комірець забрудений, Бріт Марі обробляє його сумішу оцету та соди. Вранці вона прикидається рану, укладає волосся, прибирає на кухні, сипле соду у квіткові ящики та миє усі вікна факсином. Це її улюблений засіб для шибок, він навіть кращий за соду. Деякі стверджують, що мити вікна щодня – немає сенсу, але коли Брід Марі помиє вікна, прокидається кент. Коли прокидається кент, починається день. А як можна розпочати день із брудними вікнами? Вікна в готельному номері, де оселилась Брід Марі, стали такими чистими, що йдучи до магазину, вона засіпала штори. Раптом птах летить прямо в скло. Це було б жахливо, адже тоді довелося б мити вікна ще раз, а Фоксин – у бріт-марі закінчився. Якщо бріт-марі не має хоча б одного повного флакончика факсину в запасі, вона почувається не зовсім людиною, тоді може статися все, що загодно. Вона записала собі купити факсин, думала навіть поставити поруч знак оклику, щоб підкреслити важливість пункту, але стрималась. Потім бріт-марі вирушила не до свого звичного супермаркету, в якому все стояло на своїх місцях. Вона запитала про вакцину юнака з персоналу. Він не знав, що це таке. У Брід Марі все закричало, але вона пояснила молодому чоловікові – це засіб, яким вона миє вікна. Хлопець знизив плечима і запропонував вибрати будь-яке інше. Тоді Брід Марі рознівалась так, що дістала записник і поставила знак оклику. Колесо візка заїло і Брід Марі поїхала власною ногою. Вона заплющила очі, прикусила щоки, так захотіла, щоб поряд був Кент. Брід Марі знайшла лососину за спеціальною ціною, взяла картоплі та овочів. З полички з надписом «Канцелярське приладдя» вона взяла олівець, дві точилки і поклала їх у візок. «У вас є карта постійного покупця?» – спитав той самий юнак, коли вона підійшла до каси. «Яка карта?» Недовірливо обцікавилась Брит Марі. «Лосось за спеціальною ціною, тільки за картою», – пояснив він. Брит Марі терпляче посміхнулася. «Чи бачите, звичайно, я купую продукти не в цьому магазині. Там, де я зазвичай купую продукти, карта постійного покупця є у мого чоловіка». Молодий чоловік дістав буклет. «Можна оформити карту прямо зараз. Не питання. Просто вкажіть ім'я». Та адресу. Ось тут. Я в жодному разі не робитиму цього. Сказала Брет Марі. Звісно, дуже доброзичливо, Але ж у сьомої є межі. Невже, що просто купити лососину треба вказати своє ім'я та адресу? Брит Марі не збирається нікого підривати цим лососем. Вона збирається запекти його в духовці і подати з картоплою та зеленою квасолою, як усі нормальні люди. Але тоді... «Короче, сорі, але доведеться заплатити повну ціну», – сказав юнак. «Ах-ха-ха», – сказала Брід Марі. Вигляд у парубка зробився невпевнений. «Якщо у вас не вистачить грошей, я, може…» «Очі Брід Марі розширились. Голубчику, з Рошима, у мене все гаразд, в повному порядку». Брід Марі хотіла вигукнути ці слова і шпурнути гаманець на стрічку конвейера, але замість вигуку вийшов шепіт а гаманець вона просто посунула вперед. Молода людина знизила плечима і прийняла гроші. Брід Марі хотіла сказати, що її чоловік – підприємець, і не було дня в її житті, коли б вона не спромоглася заплатити повну ціну за лосось. Але молодик уже займався наступним покупцем, наче Брід Марі нічого не означало. Рівно о п'ятій годині бред Марі постукала в кабінет дверей. Дівчина відчинила – вона вже встигла вдягнути пальто. А ха ха Ви вже йдете?» – зауважила Бріт Марі. Дівчина, здається, збиралася виправдовуватись. «Я, ну, ми зараз закриваємось, я говорила, тож мені...» «І коли на вас чекати?» «Що? Я ж мушу знати, коли ставити картоплю варитися». «Картоплю?» «Картопля – це вегетаріанське, видихнула Бріт Марі, наче тепер її змушували впродовуватись. Дівчина потерла очі. «Так, так, окей, перепрошую, Брід Марі, але я намагаюсь вам сказати, що не може...» «Це вам, Брід Марі, дістала олівець». Коли дівчина, розгубившись, взяла олівець, Брід Марі виняла ще точилку, блакитну та рожеву, кивнула на одну, на іншу, а потім вона людина без забобонів. «На стрижку дівчини, вас нині не зрозумієш, тож я купила обох кольорів на вибір?» Дівчина, мабуть, не цілком вловила, що малось на увазі під цим вас. Е, дякую, мабуть. А тепер, якщо вас це надто ускладнить, я хотіла б, щоб мені показали, де у вас кухня, інакше я не встигну зварити картоплю, доброзичливо сказала Бріт Марі. Дівчина ледь не вигукнула. У нас, але в останній момент. Утрималась від протестів, вирішила, наче маленька дитина, перед купанням, що вона зробить процес лише довшим та болісним. Тому вона тільки зітхнула так глибоко і приречено, що затріщали гудзики на пальті. «Але я... Та ну нафік! Кухня для персоналу тут!» І вона взяла у Бріт Марі пакет з продуктами. Бріт Марі пішла за нею. На люб'язність їй захотілося відповісти якимось компліментом. «І яке стильне пальто!» Сказала вона нарешті Дівчина машинально торкнулася тканини «Дякую», – щиро посміхнулась вона Брід Марі кивнула «Досить сміливо носити червоний в цю пору року» Дівчина засопіла Брід Марі струсила зі спідниці невидимі крихти «Де у вас ножі, вилки та, та інше?» Запитала вона, опинившись на кухні Дівчина, межі терпіння якої стаскались на очах Висунула скриньку в одній його половині було аби як навалено кухонне приладдя, іншу займав пластиковий контейнер для столових приборів, один – для виделок, ложів та ножів. Роздратування на дівочому обличчі змінилось виразом справжньої тривоги. «Послухайте, ви добре почуваєтесь?» – запитала вона. Брід Марі напівпритомному стані опустилась на стілець. Дикуни, прошепотіла вона і прокусила щоку. Дівчина явно розубилась, сіла навпроти. Її поля тупав на ліву руку бріть Марі. Пальці бріть Марі ніяк терли білу пляму на шкірі, схожу на шрам після ампутації. Помітивши, що дівчина дивиться на палець, бріт Марі злякано сховала руку під сумочку, наче за нею підглядали в душі. Дівчина підняла брови. Можна спитати? «Перепрошую, але навіщо ви взагалі прийшли, Брід Марі?» «Я хочу знайти роботу!» Брід Марі почала ритися в сумочці в пошуках носової хустинки, щоб витерти стіл. Дівчина з ніяковіло погодювалась. Вперед, назад, у безупинній спробі виглядати безтурботно. «За всієї моєї поваги, Брід Марі, ви не працювали сорок років. Чому зараз вам так важливо знайти роботу?» «Я працювала сорок років!» «Я вела будинок, тому це так важливо саме зараз». Брід Марі змала зі столу неіснуючі крихти. Дівчина не відповіла, і Брід Марі додала, «Розумієте, я прочитала у газеті про жінку, яка померла та пролежала у своїй квартирі кілька тижнів. Там писали, що смерть настала від природних причин, її вечеря так і залишилась на столі. Але ж це неприродно, ніхто не знав, що вона мертва» допоки сусіди не почав турбувати запах. Дівчина розгублено почухала зачіску. «Ну так, отже ви хочете знайти роботу, щоб...» Вона, напевно, підшукувала слова. Брід Марій терпляче видихнула, у жодному разі не обурено. У неї не було ні дітей, ні чоловіка, ні роботи. Ніхто не знав, що вона взагалі існує. «А якщо в тебе є робота, то хтось помітить, що тебе немає». Дівчина змушена залишитись на робочому місці, хоча робочий день давно закінчився. Довго дивилась на жінку, яка змусила їй це зробити. Брід Марія сиділа, випрямила спину, як сиділа щовечора на балконі чекаючи Кента. Вона не хотіла лягати до його повернення, бо боялася засинати, коли ніхто не знає, що вона є. Брід Марі прикусила щоку, потерла білу пляму. Аха-ха. Адже все це, звісно, звучить безлуздо. Я знаю, що розмови не моя сильна сторона. Чоловік каже, я недостатньо соціалізована. Останнє слово вона прошепотіла. Дівчина, проковтнувши кивнула на обручку, якої більше не було на пальці притмарі. Що трапилось з вашим чоловіком? Сердечний приступ. Повіки дівчини зніяковіло опустилися, з жалем піднялися. Мені дуже шкода. Я не знала, що ваш чоловік помер. Він не помер, прошепотіла Брідь Марі. О, я по... почала дівчина. Брідь Марі встала і почала розкладати прилади так, ніби вони скоїли злочин. Я не користуюся парфумами. І я завжди просила його класти сорочку в пральну машинку, одразу, як він приходить додому. Він ніколи цього не робив. А потім лаявся на мене через те, що пральна машинка шумить ночами. Вона замовкла, щоб якомога швидше вказати духовці, що кнопки на ній розташовані в неправильному порядку. Духовці стало соромно. Бріт Марі кивнула це вона зателефонувала мені з лікарні, куди його привезли із нападом. Дівчина підвелася, бажаючи допомогти. Розсудливо сіла, коли бріт Марі знайшла в ящику філейний ніж. «Коли діти Кента були маленькі і жили у нас щодругого тижня, я читала їм казки, і я любила про кравця. Це така казка, уявіть собі, діти хотіли, щоб я вигадувала казки сама. Але я не розумію, яка в цьому користь, якщо є вже готові, написані професійними письменниками. Кент говорив, це тому, що я не маю фантазії, але в мене чудова фантазія». Дівчина мовчала. Брід Марі прогрівала духовку, поклала лососину у форму і завмерла. «Тільки багата фантазія дозволить тобі кілька років давати, ніби ти нічого не розумієш. Коли ти замочуєш сорочку, від якої пахне парфумами», – прошепотіла вона. Дівчина знову встала, м'яко поклала руку на плече Брід Марі. «Я… Вибачте, я…» Вона замовкла, хоч її ніхто не перебивав. Брід Марі щепила руку на животі, Дивилась у духовку. Мені потрібна робота, бо мені не здається доречним непокоїти сусідів запахом. Я хочу, щоб хтось знав, я є, я є тут. Ну що, на таке даси відповідь? Коли лосось був готовий, вони посідали за стіл і взялися за їжу, не дивлячись один на одного. Вона дуже гарна, молода, я його не засуджую, зовсім не засуджую, сказала нарешті бріт Марія. От падлюка, вигукнула дівчина, охопнула рафтовою солідарністю. Що це означає, ображено запитала Бріт Марі. Дівчина кашлянула. «Ну, я хотіла сказати, ну, погана людина». Бріт Марі опустила очі в тарілку. «Ах-ха-ха, дуже мило з вашої сторони». Їй захотілося сказати у відповідь щось приємне, і вона з деяким зусиллям вимовила. «У вас так, я хотіла сказати, у тебе. У вас чудово покладене волосся». «Дякую!» – всміхнулася дівчина. Брід Марі кивнула. «А лоб менше помітний, ніж учора». Дівчина відразу потерла чоло під чуприною. Брід Марі дивилася в свою тарілку і боролася з почуттям підійти до столу і відкласти порцію глякента. Дівчина щось сказала, Брід Марі підвела очі і пробурмотіла. «Вибачте! Дуже смачний лосось!» – повторила дівчина. Хоча Брід Марі її про це навіть не просила. Розділ 4. Ось так Бріт Марі отримала роботу. Її робоче місце знаходилось в борзі, і через два дні, після того, як дівчина зі служби зайнятості була запрошена на лосось, бріт Марі вирушила до Боргу своєю машиною. Тож довелося сказати кілька слів про борга. Бор це селище біля шосе. Чемна людина висловилася про борг саме так. Це не те місце, як одне на мільйон, скоріше одне з мільйона. Тут є футбольне поле, яке закрили, школа, яку закрили, аптека, яку закрили, винний магазин, який закрили. Такі самі закриті поліклініка, продуктовий магазин та торговий центр. А ще дорога, що веде із селища у дві сторони. Є тут, звичайно, і молодіжний центр дозвілля, не закритий виключно тому, що закрити його ще не встигли. Закрили все селище цілком. Справа це, знаєте, не швидка, тож молодіжному центру довелося почекати своєї черги. В іншому єдині дві помітні речі у борзі це футбол та піцерія. Бо за футбол та піцерію люди тримаються до останнього. Знайомство Брідмарі з піцерією та центром молодіжного дозвілля почалося аж з того, що січневим днем вона поставила свою білу машину на парковці між піцерією та молодіжним центром. А знайомство з футболом – з найсильнішим ударом по голові. Причому одразу після того, як її машина вибухнула. Тож загалом враження Бріт Марі від Боргу від одного виявилось не зовсім позитивним. Грубо кажучи, вибух стався, коли Бріт Марі тільки завернула на паркування. У правій частині салону пролунало «бум». Якби раптом знадобилось описати цей звук – Піддавшись цілком зрозумілій паніці, Брит Марі відпустила б і сцеплення, і гальмо. Тому машина зайнялася кашлем, ніби її налякали, коли вона їла попкорн, і, здійснивши шалений вираз у мерзких січневих калюжах, різко зупинилася перед будовою, поміченою червоними літерами «П-І-Ц-Р-Я». Перелякана Брит Марі вискочила з машини – Разо, вважаючи, що після вибуху машини спалахне. Але цього не сталося. Брід Марі стояла на парковці посеред такої тиші, яка була тільки у селищах і ніколи у містах. Як прикро. Брід Марі поправила спідницю і міцно вчепилася в сумочку. Футбольний м'яч спокійно прокотився по гравію, геть від машини. і з них забудовою позначено як молодіжний центр. Коли м'яч закотився за ріг, пролунав стукіт. Наче хтось затіяв сухе чищення ковра. Тільки насипав у барабан машини каміння замість тенісних м'ячиків. Звучить, звичайно, дивно, але Брід Марі і не такого надивилася у спільній пральні. Де живуть вони з Кентом? У наш час люди творять, що заманеться. Брід Марі дістала з сумочки список справ. Першим пунктом у нього було поїхати до боргу. Цей пункт вона викресла. Далі йшли. Взяти ключі на пошті, діставши із сумочки мобільний телефон, який Кен подарував їй п'ять років тому, Бріт Марі вперше за ним зателефонувала. Але, відповіла дівчина зі служби зайнятості. Тепер відповідати по телефону заведено так? поцікавилась Бріт Марі, доброзичливо, без найменшого засудження. Що? відповіла дівчина, все ще в щасливому не того, що якщо Бріт Марі і покинуло будівлю служби зайнятості. То це нічого не змінює. я зараз, у цьому самому борзі, тут щось страшенно гримнуло, і в мене вибухнула машина. Чи далеко тут пошта? Бріт Марі, уточнила дівчина після деякого роздуму, породженого прихованою надією на негативну відповідь. Вас дуже погано чути, поінформувала її Бріт Марі. Вибухнула? Із машиною щось не так. Вона вибухнула, це я чула чітко, пояснила бріт Марі. З вами все в порядку? стривожилась дівчина. Звичайно, але як бути з машиною? Але якби це ваша машина? Ах, відповіла Бріт Марі, який час обидві мовчали. Алло, сказала нарешті Бріт Марі. Так, відгукнулася дівчина. Так, підтвердила Бріт Марі. Я не знаюсь на машинах, спробувала викрутитись дівчина. Бріт Марі видихнула дуже терпляче. «Ви сказали, щоб я дзвонила, якщо у мене виникнуть запитання», – нагадала вона. Невже хтось думає, що вона знається на машинах? Після того, як вони з Кентом одружилися, вона сідала за кермо всього кілька разів, тому що ніколи нікуди не їздить без Кента, а Кент водить машину просто дивно. «Я мала на увазі питання безпосередньо щодо роботи», – зіткнула дівчина на тому кінці – Ага, звичайно, лише це має значення Кар'єра Якби я загинула від випуху, всім було б байдуже Констатувала Бріт Марі Я мала на увазі, прибулькатіла дівчина Зрозуміла, загину я, це всім було б на руку Звільнилося пробочі місце Це добре для статистики Сказала Бріт Марі виключно доброзичливо І без найменшої нотки жалості до себе Вона добре знає про статистку про статистику в наш час стільки пишуть у газетах, що тільки не залишиться місце для кросфордів. «Брід Марії, будь ласка, вас дуже погано чути», – доброзичливо промовила Брід Марії і поклала слухавку. Після того довго стояла одна, боляче прикусивши щоки. Від молодіжного центру долину Лунки і Стукіт центр ще не закрили, але, за словами дівчини зі служби зайнятості, відкрили для закриття». Закрити його не встигли лише тому, що на грудневих зборах Муніципальної Ради стільки всього треба було закрити насамперед, чи закриття молодіжного центру загрожує зірвати ручисту різдвяну вечерю. А оскільки такими речами не жартують, ухвалення рішення про закриття молодіжного центру перенесли на наступні збори, які з урахуванням різдвяних відпусток мали відбутися наприкінці січня. Зв'язок із місцевим відділом кадрів входив у зону відповідальності відповідального за зв'язок із громадкістю, але відповідальний пішов у відпустку. Внаслідок цього заява на завідувача адміністративно-господарської частини молодіжного центру потрапила до служби зайнятості лише на початку січня, коли громадськість в особі кадровиків заявила, що у селищі адміністративно-безхазяйні приміщення, отже все елементарно хоч і непросто. Якби там не було, запропонована брідь Марія робота виявилася не тільки виключно низькооплачуваною, але й тимчасовою – на три тижні, аж до чергового засідання муніципальної ради. До того ж, молодіжний центр перебував у Борзі – селищі, про яке цивілізовані люди можуть сказати лише те, що він розташований біля шосе. Обставина, яка додатково звужувала коло претендентів. Вона й підвернулася дівчині зі служби зайнятості, змушеної напередодні їсти лосося, і пообіцяла відшукати Брідмарі роботу. Так що наступного ранку о 9.02 Брідмарі постукала у двері кабінету, щоб дізнатися, як просуваються справи. Дівчина вімкнула комп'ютер, чітко зітхнула, так ніби у неї в Ніздрі застрягло щось велике та незручне, і повідомила «Є одна...» Вакансія. Але це все лише в чистому полі, а ставка така, що вам вигідніше й далі отримувати допомогу. Ні на якій допомозі я не сиджу, обурилась Бріт Марі, так німе в неї запідозрили непристойну хворобу. Дівчина знову зітхнула і заговорила про курси перепідготовки та заходи, які служба могла б запропонувати Бріт Марі замість цієї посади. Але Бріт Марі відповіла, що їй не потрібні жодні заходи. Але зрозумійте, це робота всього на три тижні, і їхати вам доведеться туди цього самого борг». Дівчина пошукала борг на карті у себе в комп'ютері. «Ах, ах, ха сказала бріт Марі, і поправила сумочку на колінах. Дівчина задумливо потерла лоба і дуже серйозно додала. «Брід Марі, не хочу здатися невічливою, але у вашому віці я категорично не стала погоджуватись на таку роботу». Брід Марі кивнула, встала, розправила складки на спідниці і відповіла «Не хочу здатися невічливою, але з вашим лобом я категорично не стала погоджуватись на таку стрижку». Тут вигляд у дівчини став такий, ніби вона хотіла сказати «Тоді нарікайте на себе». Потім вона натиснула на рук і все стало так, як стало. І ось Брід Марі в борзі. Її машина вибухнула, не найкращий початок роботи на новій посаді. Що ні, то ні. Не те, що бріт Маріця засуджувала, ні, ні в якому разі. Бріт Марі не з тих, хто засуджує, але краще, якби поряд був Кент. Вдруге телефон дівчини зі служби зайнятості задзвонив через три хвилини після розмови про машину, що вибухнула. Де я можу знайти інвентар для прибирання? запитала Бріт Марі. Що? Ви сказали дзвонити, якщо в мене будуть питання по роботі, нагадала Бріт Марі. «У вас дуже погано чути, Брід Марі», – відповіла дівчина, ніби з бляшанки. «У вас там поганий зв'язок?» Брід Марі лагідно зітхнула і повторила якомога повільніше. «Ви сказали, що я можу дзвонити, якщо маю питання з роботи. Це питання з роботи. Де інвентар?» «Що? Я не знаю», – обізвалась дівчина зі своєї бляшанки. Брід Марі не підвищувала голос, перейшла на виразну артикуляцію. «А тепер послухайте мене, голубенько, я мала намір знайти цю пошту. Де, як ви повідомили, я зможу отримати ключі від центру дозвілля. Але я й кроку не зроблю в цей центр, поки ви не повідомите мене, де я можу знайти робочий інвентар». «Але звідки я знаю?» – долинула з бляшанки. Брід Марі сплеснула руками, ледь не впустивши телефон. «Я стою тут перед цим». Найдозвільнішим центром цього самого селища Вікна неймовірно брудні, просто неймовірно Невже в цьому селищі всі живуть у багнюці? «Не знаю!» – прокричала дівчина «А що ви знаєте?» – прокричала Брід Марі «Ну як? Не знаю! Брід Марі, я вас дуже погано чую» Брід Марі вже збиралася висунути сумнів що в службі зайняті знають? Взагалі хоч щось про запропоновану вакансію» Аж раптом на паркування знову викотився футбольний м'яч. Брід Марі він не сподобався. Нічого особистого Брід Марі не те, щоб не сподобався цей конкретний м'яч. Вона, в принципі, не любить футбольних м'ячів, а упереджень в неї немає. За м'ячем вибігло двоє дітей, не менш брудних і спорваними на колінах джинсах. Наздогнавши м'яч, діти штовхнули його назад і знову зникли за будинком центру. Один з них оступився, сперся рукою на вікно, на склі залишилися чорні відбитки. Сутінки богів, з жахом вигукнула Бріт Марі. Вона часто вдається до цього виразу, сутінки богів. Воно неймовірно багатозначне, принаймні в устах Бріт Марі, але зазвичай воно означає, що зустрінута людина справляє враження карного злочинця. Не те, що Бріт Марі схильна засуджувати людей, але все ж таки. Що таке Зацікавилась дівчина на тому кінці, коли Брід Марі замовкла. «Хіба ці діти не мають бути у школі?» Задала зустрічне запитання Брід Марі. І подумки зробила собі позначку, поставивши ще один знак облику «Купити фоксин» в списку, навіть якщо в цьому селищі немає магазинів. «Чого?» «Послухайте, голубенько, ви весь час скажете, що, чого, через це здається, що вам бракує культури». Але, ну, дуже погано вас чую. У вас що, хендфрі? Що це? Ну, це проїхали. Що проїхали? Розхвилювалася Брит Марі. Що у вас там, діти? Дівчина спробувала повернути на менш небезпечну тему. Тут є діти, коротко поінформувала Брит Марі. Окей, але, Брит Марі, будь ласка. Я ж нічого не знаю про бога. Там ніколи не була. Так, так, так. Я все розумію, ви така зайнята своєю кар'єрою, доброзичливо зауважила Бріт Марі. Дівчина засопіла. Дорога Бріт Марі, вас дуже погано чути. Ви напевно, ви напевно тримаєте телефон догори ногами. Бріт Марі скептично подивилась на телефон, перевернула його. Аха-ха, сказала вона в мікрофон, так як кажуть, аха-ха, коли частка провини за якість зв'язку. Лежить на співрозмовнику. «Ось тепер я вас чудово чую», – схвалила дівчина. «Чесно кажучи, я ніколи не користалася цим апаратом. Уявіть собі, у людей можуть бути інші справи, крім того, щоб цілими днями розмовляти телефоном», – поінформувала її бріт Марі. «О, не турбуйтеся, з новими телефонами я теж завжди плутаюсь», – зізналася дівчина, охоплена раптовим поривом дружелюбності та співчуттям. «Я в жодному разі не турбуюсь, і це ні в якому разі не новий телефон. Йому вже п'ять років», – попередила її бріт Марі. «О, – сказала дівчина, – раніше в мене не було потреби. Мені, уявіть, було чим зайнятися. Я не дзвоню нікому, крім Кента, а йому дзвоню з домашнього телефону, як цивілізовані люди». «Ну, а якщо ви не вдома?» – поцікавилась дівчина, як усі ті, то неясно уявляє, і як виглядав світ до того, як люди отримали можливість додзвонитися до будь-кого у будь-який час доби. Брід Марі терпляче видихнула. «Голубонько, якщо я не вдома, то я не вдома з Кентом». Брід Марі, мабуть, збиралася сказати ще щось, але тут побачила щура. Пацюк біг по замерзлих калюжах парковки. Здоровенний, як середніх розмірів, кімната «Рослина». Бритмарі пам'ятала, що збиралась дуже голосно закричати, але, на жаль, не встигла. Натомість усе навколо почорніло, і безсиле тіло Бритмарі опустилося на землю. Їй у голову з розмаху влучив футбольний м'яч. Так відбулося перше знайомство Бритмарі з футболом у борзі. Розділ 5. Прокинулась Бритмарі на підлозі. Чийсь голос їй щось сказав, але думки Брід Марі займала підлога. Аж раптом він брудний, а вона померла Люди раз у раз падають мертво Ось жах, померте на брудній підлозі Що люди подумають? е, -е ви це його померли? Долунало до Брід Марі Але вона думала тільки про підлогу В будинку підлоги у Брід Марі завжди були чистими На випадок, якщо вона помре Але це ніяк не означає, що їй так подобається мити підлогу Кент та діти ніколи не розуміли різниці, і якось Бріт Марі спробувала пояснити Кенту. Ось, скажімо їй, Бріт Марі подобається театр адже має щось у житті подобатись, але вимінь підлоги подобаються їй зовсім в іншому сенсі. Кент сказав Да-да-да! і того ранку Бріт Марі отримала на Різдво пристрій для миття підлоги водяною парою. Тобі буде легше, задоволеним голосом сказав Кент, ніби Бріт Марі мріяла саме про це. Більше вона намагалась пояснити, що їй подобається Що Бріт Марі важлива не легкість, а щоб щось мало значення Кент міг би подарувати їй квитки до театру «Е, тітка, ти чого померла?» – повтори той самий голос і свиснув Бріт Марі терпіти не могла, коли свистять До того ж у неї боліла голова Від підлоги пахло піцею Кент любить піцу, завжди кидає шматочки на підлогу Колись років 15 назад Брід Марі прийняла рішення не мити підлогу тиждень, щоб Кент і діти відчули, якою брудною вона стала. Але Кент з дітьми не звернули на це уваги. Ось Брід Марі звернула таку увагу, що протрималась ледве півтора дня. Не звертай уваги і ти переможець у цьому світі, ось який урок засвоїла Брід Зовсім як у касті про кравця, яку вона читала дітям, коли їм ще подобалось її слухати. Замовник залишає кравцю відріз тканини, щоб той пошив йому сюртук. А коли приходить за замовленням, кравець каже, не вийшов сюртук, вийдуть штани. Коли замовник приходить знов, кравець каже, не вийшли штани, вийде жилет. Потім вийдуть рукавиці. Коли замовник повертається за рукавичками, кравець знизує плечима і каже, не вийшли рукавиці. А що сталося? запитує замовник, а кравець відповідає, Пшик вийшов. Брід Марі часом здається, що ця казка про неї. «Гей, ти чого його? Отямилась?» Голос став безцеремоннішим, а запах піци – виразнішим. Брід Марі не в особливому захваті від піци, тому що від Кента часто пахло піцею, коли він повертався додому пізніше ввечері і після зустрічі із Німеччиною. Брід пам'ятає всі його запахи, але найвиразніше – той із лікарської палати. У палаті було повно квітів. Так заведено, приносити букети людині, яка пережила серцевий напад. Але від сорочки, що лежить на краю ліжка, Брід Марі вловила. Цей запах духів та піци. Кен спав. Трохи похропуючи, Брід Марі востаннє взяла його за руку. Він не прокинувся. Потім вона склала його сорочку, засунула в сумочку. Прийшовши додому, вона вичистила комір сорочки оцетом та содою. І двічі попрала у машинці а потім повісила на плічика, потім вимила вікна фоксином і освіжила матрац пекарським порошком. Внесла з балкону квіткові ящики, поклала сумку і вперше в житті увімкнула мобільний телефон. Вперше у них з Кентом життя. Вона подумала, що діти дзвонитимуть і питатимуть, як там Кент. Вони не телефонували, надіслали кожен есемеску. Колись, коли дітям було по 20 років, вони обіцяли приїжджати в гості кожне різдво. Потім почали вигадувати причини, щоб не приїжджати. Минуло кілька років, і вони перестали вигадувати причини. Нарешті вони перестали навіть давати, що хочуть приїхати. Листів приходило мало, вийшов – пшик. Брід Марі завжди любила театр, тому що їй подобалось, і як акторам аплодують в кінці за те, що вони вдавали. Серцевий напад Кента і голос її молодої та красивої – яка зателефонувала повідомити про хворобу Кента. Позбавили Бріт Марі можливості вдавати й далі. «Неможливо вдавати далі, ще когось не існує, якщо вона дзвонить тобі по телефону». І Бріт Марі покинула лікарню з пропахлою дуками сорочкою і розбитим серцем. А за це квіти не підносять. «Ух, херня, чи ти померла?» – нетерпляче запитав голос. бріт Марі здалося дуже невічливим, що її вбірвали на півсмерті причому таким жахливим словом, адже слово херня має безніч пристойних синонімів. І якщо так же необхідно висловити саме це почуття, Брід Марі, що не зовсім прокинулась, запитала особу, що стояла над нею. Перепрошую, де я? На що почула Бадьору відповідь. Добрий день, у поліклініці. Але тут пахне піцою, насило сказала Брит Марі. Так, поліклініка, розумієте, вона ж є і піцерією. Це не гігієнічно, на силу вимогла Бріт Марі. Особа знизила плечима. Спочатку піцу закрили, потім, розумієш, поліклініку. Криза – ось така херня. Крутимось, як можемо, розумієш? Але все норм, перша допомога є. Особистість, здається, жіночої статі життєрадісно вказала на відкриту пластмасову скриньку з червоним хрестиком та написом. Перша допомога. Потім махнула пляшкою, що характерно пахла. «А це, розумієш, друга допомога. Будеш?» Перепрошую, простогнала Брід Марі, мацаючи шишку на лобі. «Боляче!» Особа, яка, їх з'ясувалася, при найближчому розкладі не стояла, а сиділа над брітмарі, Марі, подала їй склянку. «Вину крамничку закрили. Так що, розумієш, крутимось як можемо. Дивись, горілка естонська. Або того типу. Невідома херня буквально. Може, взагалі не горілка. Один хрін, язик трохи дере. Але це не звичка. Чи допомагає від цього, як його обмороження? Брід Марі страшенно хитаючи головою, помітила на своєму жакеті червоні плями. Це що, кров? Жахом вигукнула вона. Було б дуже неприємно залишити пляму крові на підлозі. У особи, навіть якщо підлога не мита. «Ні, ні, нічого подібного. Ну, шишка-то з'явилася після того, як у тебе пильнули. Але це, розумієш, томатний соус», – голосно повідомила особа, намагаючись обтерти жакет Брід Марі серветкою. Брід Марі помітила, що особа сидить у інвалідному візку. Це важко не помітити. Особа, здається, п'яна. У своєму судженні Брід Марі виходила тільки до того, що від особи пахло горілкою, і вона не потрапляла в пляму серветкою але жодною мірою не зупереджень. Я сиджу тут, поки ти не перестанеш помирати. Захочеш їсти – пообідаєш. І протягнула руку до півз'їдженої піци, що лежала на табуреці. Обідати? Зараз? Пробурмотіла Бріт Марі, адже не було 11 -ї. Їсти хочеш? Ось піца, запропонувала особа. Тільки тепер сказане досягло свідомості Бріт Марі. Що означає «пульнули»? «У мене що, стріляли?» – видихнула вона, обмацуючи голову в пошуках отвору. «Да-да-да, футбольним м'ячем по голові!» – кивнула особа, проливши горілку на піцу. Судячи з вигляду Брід Марі, вона віддала перевагу м'ячу-пістолету, як менш брудний предмет. Особа на вигляд років сорока і дівчина, що вирнула з боку на вигляд років тринадцяти, допомогли Брід Марі піднятися. Такого жаху, як на голові особи, Брід Марі в житті не бачила. Немов особа зачісувалась переляканим їжаком. Дівчинка була хоча б зачесана, зате джинси розірвані на колінах. Зрозуміло, це дуже сучасно. Особа безтурботно посміхнулася. Діти стріляють і стріляють. Засранці, футбол хрінів. Але ти не гнівайся, вони не роком. Брід Марі маснула шишку на лобі. У мене що, бруд на обличчі? Спитала вона несміливо і водночас докором. Особа мотнила головою і від'їхала назад, до піци, Брід марізні яковіла, помітивши закрулим столом над кововими чашками та вечірнім газетами двох бородатих чоловіків у кепках. Як це неприємно лежати непритомною на підлозі у всього кафе. Але ніхто з чоловіків не кинув на неї погляду. «Ти непритомна була трішки», – безтурботно пояснила особа упираючись на трішки, і покотила повз Брід Марі і шматком піци, якраз між ротом і светром. Вийнявши з сумишки крихітне дзеркальце, Брід Марі витерла чоло. Втратити свідомість край неприємно. Але куди неприємніше при цьому забруднитися. Що якби вона померла? Щоб люди подумали прямо посеред кафе. «Звідки ви знаєте, що вони не цілились навмисне?» – запитала вона всього лише краплею осуду. Особа розвела руками – тому що потрапили Коли б цілились, в жінку би не попали Футболісти хренові а ха, ха, ну все ж не так, все погано Ну все прямо обережно бухнула дівчинка В її руках брітмарі побачила футбольний м'яч Дівчинка тримала його так, як тримають футбольний м'яч Коли що сили стримуються, щоб не вдарити його ногою Соба махнула рукою у бік дівчинки Це вага, працює тут А чому вона не в школі? запитала Брід Марі, не спускаючи очей з м'яча. «А чому ви не на роботі?» – відповіла вага, тримаючи м'яч, як тримають руку коханої людини. Брід Марі міцніше вчепилася в сумочку. «Дозвольте уточнити, я саме туди прямувала, коли мені пильнули по голові. Уявіть собі, я завідувач адміністративно-господарської частини молодіжного центру. Сьогодні мій перший робочий день». Вага здивовано відкрила рота. Не мав почути, якимось чином змінювало все, але нічого не сказала. «За госп у центрі?» – зраділа особа. «Так би й сказали, у мене тут це, як його, замовний лист з ключем. Мене повідомили, що я отримую ключ на пошті, доброзийшло, поправила і Брід Марі. Це тут, пошту закрили, розумієш?» – гукнула особа і покотила до стійки, не випускаючи пляшку з рук. Тишу, що настала, порушив брязки дверного дзвінка і кротки нечищених черевиків по немитій підлозі. Особа підняла голову з-під стійки. «Здоров, Карле, тут твоя посилка. Почекай». Бріт Марі обернулася і ледве знову не впала від удару в плече. Вона підвела очі і побачила густу бороду, просто під неймовірно брудною кепкою. Борода, в свою чергу, дивилась на неї згори донизу. «Дивись, куди йдеш». Пролунало зі коборди з кепкою Брід Марі, що весь час не сходила з місця Страшенно розгубилася Тому міцніше вчепилася в сумочку і додала ха, ви самі на неї налетіли Пихнула раптом вага у неї за спиною Брід Марі це зовсім не сподобалось зрозуміло, як бути, коли за тебе заступаються Тому що незвично Особа віддала Карлові посилку Той роздратовано зиркнув на вагу Вороже на бріт Марі Потім похмуро кивнув чоловікам за столиком кутку. Ті кивнули у відповідь ще похмуріші. Двері радісно бряснули у Карла за спиною. «Що з неї взяти?» Особа поплескала Брід Марі по плечу. «Та й хріний з ним! Карл цей, як його, як лимон у дупі. Ну ти розумієш?» Брід Марі не дуже розуміла, але особу це мало турбувало. «Вічно борчать на життя, на весь світ і взагалі, ну, не люблять вони всяких із міста. Розумієш?» Повідомила вона Бріт Марі, кивнувши на слово «вони», на чоловіків за столом. Ті читали газети і пили каву. А звідки він дізнався, що є з міста? Особа закрила очі. Не знаючи, як це розуміти, Бріт Марі вирішила розібратися з плямами на жакеті. Краще б це були плями крові, бо кров можна видалити содою. А що до плям від піци, Бріт Марі не знала. З вигуком пішли, покажу тобі молодіжний центр – Особа покотила до дверей. Брід Марі задивилась на полиці з продуктами з іншого боку піцерії, поліклініки, пошти, немов у супермаркеті. Перепрошую, це не магазин? Магазин, розумієш, закрили. Крутимось, як можемо, вигукнула особа. Брід Марі подібне здалося не зовсім гігієнічним. і відразу згадалися брудні вікна молодіжного центру. Перепрошую, чи немає у вас у продажі фоксину? Ні. Відповіла особа, явно не уявляючи, що таке фоксин. Брід Марі терпляче посміхнулася. Це засіб для миття вікон. Брід Марі ніколи не користувалася іншими засобами, лише фоксином. У дитинстві вона побачила у батьківській ранковій газеті рекламу. Жінка стояла, дивлячись у чисте вікно. А під картинкою було написано «Фоксин, дозволить вам побачити світ». Брід Марі закохалася у цю картинку. Подорослішавши, вона стала мити вікна з Фоксином. Щодня вона мила вікна з Фоксином все своє життя і ніколи не мала проблем, щоб побачити світ. Це її світ не бачив. «Та розумію, розумієш, але Фоксина тут, розумієш, немає», пояснила особа. «Що ви хочете цим сказати?» поцікавилась Брід Марі з легким докором. Особа знизала плечима. «Розумієш, Фоксин зняли...» «Як з цього? З виробництва? Невигідно!» Розплющивши очі, Брід Марі пролепитала переривчастим голосом. «Що ви хочете цим сказати?» «З виробництва, розумієш?» – повторила особа. Брід Марі вражено мовила. «Хіба можна так чинити?» – вимовила вона нарешті. «Невигідно!» – відповіла особа. «Наче це відповідь!» «Але ж так чинити не можна!» – обурено вигукнула Брід Марі. Особа знизила плечима. «Та хрін з ним, у мене є інший засіб, хочеш?» «Тільки фоксин!» – відрізала Брід Марі, ображена самою думкою про можливість використовувати інший засіб. «У мене є якась російська хрінь, цілком собі от...» Особа вже була відправила вегу за флаконом. «Ні, перебила її Брід Марі і прошипіла, йдучи до дверей. Тоді вже краще содою. Нікому не дозволено вирішувати за Брід Марі, як їй дивитися на світ». Розділ 6 Брід Марі спітнулася об поріг Наче не тільки люди в борзі А й саме селище не хоче її приймати Вона стояла біля дверей піцерії На пандусі для інвалідних візків, Підібравши пальці в чоботах майже в кулак Щоб погамувати біль Трактор проїхав шосе в один бік Вантажівка в інший Потім шосе спорожніло Бріт Марі ніколи не бувала в таких маленьких селищах Тільки проїжджала повз у машині поряд з кентом. Кент зневажав їх, ці селища. Це через них у нас найвищі податки у світі. Не селища, а табори на соціалці, соц табори, видихав він і радісно кудахкав. І якщо бріть Марія не сміялася відразу, він пхав її ліктем у бік, волав, розумієш, соц табори. Не вся справа саме в цьому. Ну, віднайшовши рівновагу, Бріт Марі міцніше вчепилася в сумочку і зробила крок в пандусом на невелику, засипану гравієм парковку. Ішла вона швидко, наче за нею гналися. Насправді за нею котилася особа. Вега з футбольним м'ячем побігла до інших хлопців, теж у рваних на колінах джинсах. Через пару кроків Вега зупинилася, зиркнула на Бріт Марі і пробурчала. «Сорі, що ми потрапили вам м'ячем по голові. Ми у вас не цілились». А потім повернулася до особи і додала. Але ж могли б потрапити, навіть якби прицілились». Вона вдарила ногою по м'ячу, пославши його повз хлопців у паркан між молодічним центром та піцерією. Хтось тобто із хлопців прийняв подачу та відбив м'яч у той же паркан. Тільки тепер Брід Марі зрозуміла, що це за стуки такий стоїть у борзі. Один з хлопців явно цілився у паркан, але натомість примудрився запустити м'яч назад, у бік Бріт Марі, під таким кутом, що це було майже рекорд серед антирекордів. М'яч повільно підкотився до Бріт Марі. Діти, здавалося, чекали, що вона відіб'є його. Бріт Марі відсунулась, наче м'яч зібрався на неї плюнути. М'яч прокотився повз. Вега, що підбігла, здивовано запитала. «Що ж ви не відіб'єте? А з якого дива я маю щось відбивати?» Здивувалася бріт Марі. Вега сердито дивилася на бріть Марі, як на божевільну. Бріть Марі, відповідно, також дивилася на дівчинку. Дівчинка влучним ударом відправила м'яч назад до хлопчиків і втекла. Бріть Марі обтрусила спідницю від пилу. Особа ковтнула горілки. Засранці, розумієш, футболісти хрінові, вони й у воду не потраплять. І з цього як його щовна, але ж їм треба десь це грати. Ось така хрінь. Муніципали закрили футбольний майданчик, землі продали під цю, як її, кооперативну забудову, потім фінансова криза, вся херня, та й ось, ні корпоратива, ні майданчика. Кен каже, що фінансова криза минула, доброзичливо поінформувала її бріт Марі. Особа пирхнула. Оцього Кента, мабуть, це як його дупа замість голови. Не зрозуміло навіть, що було образливішим. Той факт, що Бріт Маріни уявляла собі значення цього обороту або те, що за її уявленнями він міг означати. «Кент розуміється на цьому краще за вас. Він уявить собі підприємець. Неймовірно успішний, веде справи з Німечиною», – пояснила вона. Особу це не вразило. Вона вказала горілчаною пляшкою на дітей. «Футбольну команду розігнали, коли закрили футбольний майданчик. Хороші гравці». Перебралися нахер у місто. Вона кинула у бік згаданого міста, потім знову на дітей. До міста, за дві милі звідси, ну. А цих ось кинули, як твій цей, як його, фоксин, зняли з виробництва. Люди мають окупитись. Цей кент, мабуть, однією дупою думає. Фінансова криза у великих містах, може, й прийшла. Але у борзі, розумієш, їй сподобалось. Прижилась тут гадина. Слова особи перейшли у напад кашлю. Бріт Марі зазначила, що про місто за дві милі звідси особа говорить із зовсім іншою інтонацією, ніж про місто, звідки приїхала Брід Марі. З різним рівнем зневаги. Особа зробила такий великий ковток, що розплакалась і продовжила. У борзі, розумієш, усі їздять вантажівками. Тут було це, як його, бюро перевезень. Потім розумієш хрінова фінансова криза. «У борзі тепер більше людей, ніж вантажівок, і більше вантажівок, ніж роботи». Брід Марій міцніше вчепилася в сумку, відчувши невиразну потребу захищатися. «Тут щурі живуть», – повідомила вона особі без жодного обурення. Особа розсіяно квитнула горілки. «Їм також треба десь жити». Ну, Брід Марій кивнула, ні в якому разі не осудливо. «Пацюки брудні, вони живуть у бруді, але це вас не лякає». Це весь, мабуть, тішить? Особа почухала у вусі, уважно вивчила кінчик пальця, ковтнула ще горілки. Брід Марі додала вкрай доброзичливо. Якби ви приділяли більше часу підтримці чистоти, гадаю, у вас у борзі не було б такої фінансової кризи. Особа її, схоже, не слухала. Це все як його міф. Міф, що шурі брудні. Це міф, ну, воно це як його... Чистоші, вмиваються кішки, розумієш язиком. Ось миші – засранки. Глянь, де не потрапиш, а у щорів є щось на зразок туалету. Сруть в одному місці. При слові «туалет» вона вказала пальцем на власний зад. Брід Марі постаралась не звертати на це уваги. Особа вказала на машину Брід Марі. Ти краще віджени машину, а то шарахнуть по ній м'ячем. Брід Марі терпляче похитала головою. «Це неможливо! Вона вибухнула, коли я її паркувала!» Особа, сміючись, об'їхала навколо машини, подивилась на вм'ятину на передніх пасажирських дверях. Вм'ятину, що чітко повторює форму футбольного м'яча. «Ага! Викид гравію!» – посміхнулася вона. «Що це?» – Брід Марі меволі обійшла машину слідом за особою і тепер сердито дивилася на вм'ятину у формі футбольного м'яча. «Викидгравію, коли автосервіс пов'язує зі страховою компанією. Ну, автосервіс це називає викидгравію». Брід Марі рилась в сумочці у пошуку списку. «Ага, тоді перепрошую, де найближчий автосервіс?» Тут відповіла особа. Брід Марі скептично примружилась. «На особу зрозуміло, а не на її крісло. Брід Марі нести, хто засуджує. Ви ремонтуєте машини?» Особа знизила плечима. «Автосервіс закрили? Крутимось, як можемо!» «Та ти наплюй поки що на це, хотімо покажу тобі молодіжний центр!» Вона простягла конверт із ключем. Брід Марі взяла конверт, подивилася на пляшку в руках особи, вчепилася в сумочку, потім похитала головою. «Дякую!» «Все гаразд! Зайве занепокоєння ні до чого!» «Та хіба це занепокоєння?» І особа не дбала, напівколом, виписала кріслом «Вперед і назад!» Бріт Марі поблажливо посміхнулася. «Я мала на увазі не ваше занепокоєння». Потім повернулася і швидко, щоб особа не надумала піти за нею, перетнула парковку. Забравши з машину сумки та квіткові ящики, вона потягла їх до молодіжного центру. відімкнула його, увійшла і замкнула середини. Не тому, що їй настільки не подобалась особа. Зовсім ні. Бріт Марі не з тих, хто не любить людей» але запах горілки нагадав про Кента. Знову задзвонив мобільний. Особливого ентузіазму у голосі дівчини служби зайнятості не відчувалося. «Перепрошую, але доведеться зв'язатися з сан станцію Тут водяться щурі», – повідомила їй Бріт Марі. «Але, Бріт Марі, будь ласка, я ж намагалася вам про…» Почала була дівчина голосом людини, чий лоб небезпечно наближається до стільниці. Ви сказали, що їм можуть дзвонити, якщо будуть питання по роботі. Це питання по роботі. Пацюки на робочому місці. Це не гігієнічно, констатувала Брід Марі. Окей, окей, я подивлюся, що зможу зробити, пролепетала дівчина голосом людини, яка б'є себе телефоном по голові. Брід Марі закінчила розмову. озирнулася, зовні лупили в стіну. На запиленій підлозі... Були сліди від щурів, і Брідмарів зробила так, як завжди чинять у важких ситуаціях – взялася прибирання. Вона вимила вікно з содою, витерла шибко газетою, змочила оцитом. Результат вийшов майже так, як і з фоксином, але відчуття зовсім не те. Зробивши кашку з соди, вона відраїла кухонну раковину, потім вимила підлогу, потім, змішавши соду з лимонним соком, відчистила кафель і крани у ванній. Потім змішала соду зубною пастою і відполірувала раковину. Потім насипала соду у свої квіткові ящики, бо інакше заведуться ралики. Здається, що у ящиках тільки земля, але там, у лебені, в очікуванні весни сплять квіти. Від того, хто поливає цю землю, зима потребує віри. Треба пам'ятати, у тому, що виглядає як порожнє місце, міститься велика сила. Брідмарі не знала, чи має віру, чи залишилася тільки надія, а може більше вже немає ні того, ні іншого. Шпалери молодіжного центру, вкриті фотографіями людей та футбольних м'ячів, байдуже дивилися на неї і на її ящики. Футбольні м'ячі були тут всюди. Щоразу помітивши м'яч краєм ока, Бріт Марі сильніше терла підлогу шваброю, але зрозуміло без найменшої пасивної агресії, просто ретельно та доброзичливо. Вона займалася прибиранням, поки стукіт у стіну не припинився, і діти з футбольним м'ячем не розійшлися по домівках. Лиже після заходу сонця Брід Марі зрозуміла, що світло в приміщенні є тільки на кухні. І приземлилася там, на острівці люмінесцентного світла, посеред майже закритого молодіжного центру відпочинку. Майже всю кухню займала мийка з обробним столом, холодильником та дві дерев'яні табуретки – Єдиним вістом холодильника виявилася пачка кави. Брід Марі докоряла собі, що не взяла ванільної есенції. Якщо змішати ванільну есенцію з содою, то в холодильнику пахне свіжістю. Вона в нерішучості зупинилася перед сучасним виглядом кавоварки. Бріт Марі не варила кави багато років, тому що Кент робить дуже смачну каву, і Бріт Марія завжди вважала, що краще дочекатися, коли він прийде додому але біля кавоварки світилась кнопка. Такої нагоди в бріт марі давно не було. Тому вона спробувала відкрити кришку, куди за її уявленням засипають каву. Кришка не піддалася. Кнопка почала сердито блимати. бріт марі це здалося образливим. У розпачі вона смикнула кришку. Через це блимання посилилось. Тому бріт марі смикнула кришку ще відчайдушніше. І тут кавоварка перекинулась. Кришка відлетіла – і жижа із кавою і гущі виплеснулась Брід Марі на жакет. Кажуть, у подорожі людина змінюється. Ось чому Брід Марі терпіти не може мандрувати. Змінюватись вона не хоче. Мабуть, вся справа в подорожі, пояснювала вона сама собі. Потім її хопив якийсь сказ, якого вона не пам'ятала з того дня, на самому початку їх подружнього життя з Кентом. Коли Кент прийшов паркетом у черевиках для гольфу. Бріть Марі схопила швабру і щосила взялася лупити живцем по кавоварці. Кавоварка спершу блимала, потім у ній щось хруснуло і миготіння припинилося. Бріть Марі знову і знову обрушувала на неї удари швабри, поки руки не затремтіли, а очі не перестали розрізняти контури мийки. Бріт Марі, задихаючись, знайшла в сумушці хустинку, погасила на кухні світло. Сіла у темряві на табуретку і заплакала в хустинку. Не можна ж плакати на підлозі, можуть залишитися плями. Розділ сьомий. Бріт Марі не лягала всю ніч. Вона звикла якщо все життя живеш на когось іншого, то звикаєш не спати. Зрозуміло, вона сиділа в темряві. Що люди подумають, якщо проходитимуть повз нього і побачать, що вона палить світло серед ночі, як якийсь карний злочини. Але лягати спати вона не стала. Вона пам'ятала, який шар пилу лежав на підлозі, до того, як вона прибралась. І якщо вона помре у вісні, то принаймні не встигне засмердітися і вкритися пилом. Про те, щоб лягати спати на одному з котових диванів, не могло й бути мови. Вони виявились настільки брудними, що рід Марі довелося надіти по дві гумові рукавиці, щоб засипати їх пекарським порошком. Мабуть, вона могла б поспати у машині, якби була твариною. Дівчина зі служби зайнятості казала, що за дві милі від селища є готель. Але Бріт Марі не могла допустити думки, щоб чужі люди стелили їй ліжко. Звичайно, деякі тільки й думають, якби кудись поїхати, щоб усе стало по-іншому. А Бріт Марі мріяла бути вдома, і щоб усе було як завжди. Щоб поряд був Кент, а в шафці майже повний флакон фоксина і щоб самі собі стелити ліжко. Не те, що Бріт Марі не подобалось, як це роблять покоївки, в жодному разі, але коли вони з Кентом живуть у готелі, вона завжди вішає на двері табличку «Не турбувати». І сама стеле ліжко прибирає в номері. Не тому, що засуджує інших. Зовсім ні. В Бріт Марі немає підстави робити все самою. Наприклад, покоївки цілком можуть виявитись з тих, хто засуджує інших. І Бріт Марі... Найменше хочеться, щоб покоївки ввечері почали обговорювати, який бруд був у номері 423 Це раціональна основа, адже людей хлівом не годуй, дай засудити інших. І що як це стосується і покоївок? Бувало Кент помилявся з часом реєстрації зворотнього рейсу. Ці сволоти навіть час у квитку не можуть правильно вказати, так що доводилось йти в дорогу серед ночі, навіть не прийнявши душ. Тоді перед відходом Бріт Марі кидалась у ванну і на кілька секунд включала душ. Що Покоївка, коли прийде прибирати, побачила воду і не подумала, що постояльці 423 номера одягнулися навіть не помившись. Кент пирхав, що її надто хвилює, що про неї подумають. І до самого аеропорту Бріт Марі всередині все кричало, адже їй абсолютно байдуже, що про неї подумають. Їй не байдуже, що подумають про Кента. Брік Марі не пам'ятає, коли йому стало байдуже, що про неї подумають. Пам'ятає, коли йому вже було байдуже, коли він ще дивився на неї, ніби знав, що вона є. Важко визначити, коли розквітає кохання. Якось прокинешся, а квітка розпустилася. І те саме, коли любов Яне одного разу стає пізно. У цьому сенсі у коханні багато спільного з балконами рослинами. Іноді навіть допомагає сода Бріт Марі не пам'ятає, коли їхній шлюб вислизнув у неї з рук Коли він зіпсувався і скуйовдився Незважаючи на всі сервірувальні серветки Колись Кент тримав її за руку, коли вони засинали І вона мріяла його мріями Не те, щоб у Бріт Марі не було своїх Але мрії Кента були масштабнішими У нього вони масштабніші, та й і головніші Це Бріт Марі засвоїла на кілька років вона залишила роботу, щоб дбати про його дітей, не мріючи про своїх, а потім ще на кілька, щоб влаштувати йому пристойний будинок заради його кар'єри, не мріючи про власну. У неї з'явились сусіди, вони називали її старою перчницею. Коли вона турбувалася про те, що скажуть німці, якщо біля вхідних дверей стоїть сміття, а на сходовій клітці пахне піцею, а друзів не з'явилося, тільки знайомі, переважно дружини колег Кента з бізнесу. Одна з них зголосилась якось після званої вечері допомогти Брит Марі з посудом і почала розкладати в ящику Брит Марі ножі, ложки і вилки. Коли приголомшена Брит Марі запитала гостю, що вона взагалі кажучи творить, та розсміялася, ніби це був жарт, і сказала «Та яка різниця?» І Брит Марі з нею посперечалася. Кент сказав, що Брит Марі недостатньо соціалізована, і вона кілька років сиділа вдома. А він соціалізувався за них обох. Кілька років перетворились на десятиліття, а десятиліття – на ціле життя. Уроків – це звичайна справа. Не те, що Брит Марі відмовилась від своїх очікувань. Просто одного ранку вона прокинулась і зрозуміла, що чекати більше нічого. Вийшов – пшик. Вона думала, що діти Кента її люблять. Але діти подорослішали, а дорослі звуть жінок на шталт Бріт Марі старими перечницями. Потім у під'їзді жили інші діти, і бріт Марі годувала їх обідом, якщо вони залишалися вдома самі. Але у цих дітей завжди виявлялися власні мами і бабусі. Рано чи пізно вони приходили додому. Згодом і ці діти стали дорослими, а бріт Марі стала старою перечницею. Кен сказав, що Бріт Марі недостатньо соціалізована. І вона вважала, що так воно і є. Так що все, що під кінець їй було потрібно – це балкон і чоловік, який не ходить у туфлях для гольфу по паркету, час від часу кладе сорочку в пральну машинку, і якийсь колись хоч раз сказав би сам, що вона приготувала смачну вечерю, щоб їй не довелося випрошувати ці слова. «Будинок, діти, хоч і не її, але хоча б, щоб вони приїжджали додому на Різдво» або хоч дають, що у них є вагомі причини не приїжджати. Правильно улаштована скринька для столових приладів, вікна, якими можна побачити світ. Хтось, хто зверне увагу на те, що бріт Марі ретельно вклала зачіску, або хоч прикинеться, що звернув увагу, або хоч дозволить прикинутися їй, Брід Марі. Хоч би хтось колись, хоч один раз Прийшовши до будинку, де підлога сяє частотою І на столі гаряча вечеря Побачив, як вона старалася Тому що люди, вони як вечеря Не просто так, а заради чогось О, як чудово в тебе вийшло От, заради цього Звичайно, серце розбивається, коли йдеш з лікарні Несучи сорочку, яка пахне піцею та парфумами Але розбивається воно по тріщинах які вже є О шостій ранку Брід Марі запалила лампу на кухні Не тому, що їй захотілося світла Але вона міркувала так Люди бачили, що вчора ввечері у неї горіла лампа І нехай вони зроблять з цього висновок Що бріт Марі провела ніч у молодіжному центрі Зате точно не подумають, що о шостій ранку вона ще спить Перед дверима стояв старий телевізор Брід Марі могла б його включити, щоб стало не так самотньо але не включала, тому що, напевне, по ньому передають футбол. У наш час постійно по телевізору передають футбол, а від цього їй стає ще більш самотньо. Стіни центру обступили її у вичікуваній тиші. Кавоварка лежала на боці і більше не світилася. Брід Марі сиділа поруч на табуретці і згадала, як діти Кента сказали йому, що у Брід Марі пасивна агресія. Кент розсміявся так, як він сміється, коли п'є горілку за апельсиновим соком і дивився футбольний матч. Живіт стрибає, порцями вичалюючись сміх через ніздрі. І тоді він відповів: "Та у неї не пасивна агресія, і навіть не активна пасія", а потім засміявся так, що пролив горілку і соком на килим. Саме того вечора Бріт Марі ні слова не говорячи, перетягла килим у вітальню. Це в ніякому разі не було пасивною агресією. Але всьому є межа. Вона засмутилась не через слова Кента, а через те, що він навіть не подумав. Раптом вона стоїть поруч і чує його слова. Бріт Марі чудово знала, що Кент сам не уявляє, що означає активна пасія, але образилась, оскільки чудово зрозуміла, який сенс він вкладає в це слово. Бріт Марі не зводила очей з і в якусь блаженну мить уявила що зуміє її полагодити, але відразу одумалась і відсмикнула руку. Вона нічого не лагодила з того часу, як вийшла заміж. Чекала Кента. Кент, коли в програмі про ремонт показували жінок, завжди казав, Бабін навіть ікеївські меблі не зібрати, і бурчав щодо квот. Брід Марія, звичайно, сиділа поруч із ним на дивані і розгадувала кросфорд. Завжди поруч із пультом, щоб відчувати на колінні пальці Кента» коли він намацує пульт, щоб перейти на футбол. Брід Марі глянула на кавоварку і рішуче сцепила руки в замок на животі. Потім узяла ще соди і продовжила прибирання. Вона тільки настигла насипати пекарського порушку на диван, як прилунав стукіт у двері. Щоб відкрити Брід Марі, потрібен деякий час, рівно стільки, скільки потрібно, щоб забігти у ванну, укласти волосся перед зеркалом, адже світла у вані немає». Кент ніколи не розумів, навіщо вона щоразу так старається зачісатися. Навіть перед походом у магазин. Начебто річ у тому, що люди про неї подумають. За дверима сиділа дуже задовбана особа з картонною коробкою в руках. Ха, ха, сказала бріт Марі Коробці. Чудове вино, розумієш? Дешеве. З вантажівки впало, ну, пояснила особа. Бріт Марі не розуміла. «Тільки доведеться перелити у пляшку з атакеткою та всією херньою, на випадок, якщо податкова прив'яжеться». «У мене в піцерії називається домашнє вино, на випадок, якщо податкова прив'яжеться, окей?» Особа кинула коробку Брід Марі, після чого переїхала через поріг і озирнулася. На суміш снігу і гравію, залишено колесами на підлозі, Брід Марі дивилась з якоюсь огидою, наче це були екстременти. «Перепрошую!» «Як просувається робота з ремонту мого автомобіля?» – запитала вона. «Ось просувається, а я, розумієш, бріт Марі, запитати хотіла. Тобі який колір подобається?» «У якому сенсі?» – здивувалася Брит Марі. «Особа замахала руками. Та, знаєш, у мене є двері. Але, знаєш, не такого кольору, як машина, а якби у жовтизні. А з моїми дверима що?» – перелякалася Бріт Марі. «Нічого, нічого. Просто питаю. Жовті двері. Чи не підходить?» Вона це, як його окислилась. Старі двері. Вже майже жовта. Вже майже біла. «Перепрошую. Мені хотілося б довести до вашого відома, що машина у мене біла. І жодним чином не потребую в них жовтих дверей». Вигукнула Брід Марі. Особа замахала руками на Брід Марі. «Окей-окей, тихіше, тихіше, дістанемо біло. Це не проблема. Чи не лимон в дупі, але біла міняє ці, як їх, термін доставки». Вона безтурботно кивнула на вино. «Вино любиш, Брід?» «Ні», – відповіла Брід Марі, не тому, що вона не любила вино, а тому, що якби вона відповіла «я люблю вино», люди зробили б висновок, що ти алкоголік». Брід Марі не хотілося, щоб люди робили такі висновки. Усі люблять вино, Брід, посміхнулася особа. Мене звуть Брід Марі, Брід мене кличе лише моя сестра, убурилась Брід Марі. Сестра? Особа засяйла, значить це як його, другий екземпляр? Повезло всесвіту, особа посміхнулася, наче це був жарт. Причому, мабуть, на її Брід Марі рахунок. Сестра померла, коли ми були маленькими, повідомила вона, не відриваючи погляд від пакету з вином. «Ой, блін, я це його співчуваю», – сумно промовила особа. Бріт Марі сильно підібгала пальці в туфлях і тихо відповіла. Аха ха дуже любязно з вашого боку». Особа вже посміхалася. «Вино дуже смачне, але трохи як це його мутне. Його б кілька разів процідити через такий кавовий фільтр. Ну і буде зашибісь». З ентузіазмом повідомила вона. Помітивши що на порозі сумку бріт Марі та квіткові ящики – Особа усміхнулася ще ширше. «Ось, хотіла подарувати його тобі на честь виходу на роботу, але бачу, що воно більш на подарунок на це, як його, на новосілля». Брід Марі зображеним виглядом тримала пакет на витягнутих руках, ніби бомбу, що цокає. «Дозвольте зауважити, я тут не живу». «А де ж ти спала?» – посміхнулася особа. «Я не спала», – Брід Марі захотіла викинути пакет за двері і затиснути вуха руками. «Тут є готель», – сказала особа. Бріт Марі доброзичло кивнула. «Ахаха, у вас і готель є, подумати тільки. І піцерія, і автосервіс, і пошта, і продуктовий магазин, і готель. Мабуть, вам це подобається, не потрібно визначатися із вибором». Фізіономія особи витягнулася від неудаваного подиву. «Готель? Навіщо мені готель?» «Ні, ні, Бріт Марі, це не мій, це як його профіль». Брід Марі потопотіла в нерішучості і нарешті поставила вино в холодильник. «Я не люблю готелю», – повідомила вона і зачинила двері. «Ні, не став холодильник, у нього осад буде», – заволала особа. Брід Марі зміряла її сердитим поглядом. «Невже обов'язково погано словити в приміщенні, наче ми якісь дикуни?» Особа поїхала на кухню і почала смикати ящик в пошуках кавових фільтрів. «О, Брід Марі, знайшла!» «Фільтруємо. Буде зашибісь. Або, розумієш, можна із фантою змішувати. У мене є дешева. Розумієш? Китайська». Раптом особа завмерла. Помітила кавоварку. Принаймні її остатки. Брід Марі Нікова руки в замок. Їй захотілося знайти вхід у чорну діру, обтрусити його від невидимих порошин і провалитися туди. Щ «Що це?» – запитала особа, переводячи погляд із швабри на останки кавоварки з мітками від ручки швабри. Бріт Марі довго стояла мовчки спалаючими щоками. Може, вона думала про Кента. Нарешті вона кашлянула. Випростила спину і, глядячи особі просто в очі, сказала «Викид гравію». Особа подивилась на неї, потім на кавоварку, на швабру і зареготала гучно, потім закашлялась, потім зареготала ще голосніше. Бріт Марі глибоко образилась. Хіба вона сказала щось кумедне? Принаймні, сама Бріт Марі нічого смішного на увазі не мала. Вона вже не перший рік, як пам'ятає, не має на увазі нічого смішного. Отже, сміються з неї, а не з її слів. А це прикро. Таке трапляється, якщо живеш довго. Пліч-опліч з людиною, яка постійно намагається говорити смішне. У їхньому шлюбі смішне говорив лише він. Кент говорив смішне, а Бріт Марі йшла на кухню мити позуб. Ось такий поділ праці. А тепер ось особа захлинається від сміху, тож крісло загрожувало перевернутися. Брід Марі розгубилась, а її природна реакція на розгубленість – роздратування. І ніяк не агресія, зрозуміло тому, що Брід Марі не є агресивною. Вона принесла пилосос і почала демонстративно пилососити посипані пекарським порошком дивани. Регот перейшов у хіхотіння та бурмутіння. викид гравію, уржатися, ну. Потім особа замовкла, задумалась і випалила. У тебе там у машині здоровена упаковка, наче це сюрприз для Бріт Марі. Судячи з голосу, особа все ще посміхалась. Я знаю, відповіла Бріт Марі, не обертаючись. Крісло особи підкотилось до дверей. «Тобі допомогти їх дотягнути?» У відповідь Брідмарі включила пилосос. Особа заволала на всю горлянку, щоб перекричати гул. «Мені це нічого не варте!» Брідмарі міцно-міцно щосили вдавлювала насадку пилососа в диванну обивку. Знову і знову, доки особа не здалася, крикнувши наостанок. «У мене розумієш? Є типу фанта. Якщо хочеш, до вина. І піца. Двері зачинилися. Брід Марі вимкнула пилосос. Не хочеться бути невічливою, бо вона чемна людина, але з пакуванням їй допомагати не потрібно. Зараз для Брід Марі найважливіше в світі, щоб їй ніхто не допомагав з коробкою, тому що в ній меблі з ікеа, і Брід Марі збере їх сама.